Nuovamente in diretta con un'altra telefonata di Atti e misfatti, questa è sempre il martedì autogestito da femministe e lesbiche. Siamo al telefono con una compagna di Bologna. Ciao, ci senti? Sì. E allora, bentrovata e tu eh, insieme ad alcune compagne femministe e lesbiche di Bologna avete scritto un uh, volantino che porterete il 18 ottobre all'iniziativa sotto il tribunale dell'Aquila e quindi in anteprima così ti chiediamo se vuoi di leggerci eh, innanzitutto il testo insomma di questo volantino così anche chi ci ascolta e non può venire sa che tipo di cose girano ecco sì noi eh, eh, oltre a dare l'appuntamento sotto il tribunale dell'Aquila, cioè diamo un appuntamento anche a Bologna pezzo Nettuno eh, ah. per alle ore 17:30 giovedì 18, perché chi non può andare all'Aquila che magari lavora oppure così ha una giornata di lavoro in fondo e beh, facciamo un presidio insomma in piazza Nettuno. Ah, benissimo, benissimo. Quindi adesso se vuoi allora ti posso leggere questo volantino, ti sì. per dire qualcosa Allora, ehm, il volantino si intitola ci riguarda tutte ehm, in una notte di febbraio i vigliatti in divisa hanno colpito ancora violentando e lasciando in fin di vita una donna sono gli stessi che pattugano le strade dell'aquila per renderle più sicure ma noi ci chiediamo sicure per chi? non certo per le donne branchi di maschi armati che si aggirano per la città in più con l'intocabilità della divisa non sono una sicurezza per nessuno tantomeno per noi donne L'Aquila poster remoto è già una città militarizzata, laboratorio di repressione e di controllo sulla popolazione da parte dello Stato, che mantiene la sicurezza e l'ordine dei privilegi terrali, degli interessi economici della casta per mezzo dell'esercito, delle esercitazioni per le guerre in Iraq, per il Pakistan, in Africa, e così via, iniziano da qui. Queste enormi minacce, terrorizzano in primo luogo le donne il perdiraglio maschile aumentato dalla divisa vede per questo orrore successo un solo imputato, forse perché non ha dei parenti in quest'ora. L'attena, come al solito, sarà ridicola e le altre eh, gli altri superiori di divisa continueranno le loro scorribande impunite nel nome di una nazione dove almeno una donna al giorno viene ammazzata. Gli saccallaggi massmediatici comunque, e le minacce che le hanno fatto, non hanno fermato questa donna che è stata determinata a denunciare le fisure soprattutto in divisa. Quindi i loro giochi di guerra sui nostri corpi sono stati mascherati, ma noi non ci aspettiamo delle risposte dalla giustizia. Solo le nostre lotte contro la violenza alle donne avranno valore. Difendiamoci, difendiamoci dai difensori perché sono i primi a sopraffarci. Ehm voglio ripetere appunto l'appuntamento a Bologna in Piazza Nettuno, l'atto partigiani e eh, giovedì eh, alle 18:00 alle ore 17:30 e poi saluto tutte e eh, invito tutte a ribellarsi e a difendersi comunque. Eh, un bacio a tutte, ciao. Grazie, grazie mille, un bacio anche a te, An ci vediamo presto.